Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM. És del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, és la M. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM mig milió de persones menjarien un any amb els 35 quilos d'aliments en bon estat que cada català llença les escombraries de mitjana a l'any. Una quantitat que il·lustra una xifra difícilment acotable de 262.000 tones tirades per tota la població. 750.000 si a les cases, comerços i restaurants s'hi sumen al sector agrícola, la indústria i la distribució. Llavors són més de 100 quilos llençats per cada català a l'any la situació obliga a fer una profunda reflexió dels sectors implicats per posar límit al malbaratament de recursos. Aquesta acció coordinada és l'horitzó en què treballa la plataforma per l'aprofitament dels aliments, impulsada per la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB, i amb el suport d'una quincena dels agents que intervenen a la cadena alimentària. Una iniciativa que, seguint les recomanacions de la UE, es marca l'objectiu de, de, de reduir a la meitat el menjar desaprofitat el 2025. Amb aquest objectiu es va fer públic el manifest Prou de malbaratar aliments, en què es marquen les línies mestres de l'estratègia per optimitzar la distribució i el bonus del menjar. El punt de partida és ponderar l'oferta i ajustar-la a la demanda real. No té sentit produir el que no demana el consumidor, exposa Paco Muñoz Gutiérrez, creador de l'informe encarregat per l'Agència de Residus de Catalunya. També a l'accedent, lògic i inevitable, s'han de trobar fórmules per a la seva vehiculització, com el prohibiment per la beneficència, o més l'exitud en els criteris que la indústria aplica per acceptar fruites i verdures, exposa Muñoz Gutiérrez. La tolerància que també han de tenir en compte el distribuïdor i el consumidor final, un enciam que no tingui la forma o el color habitual no implica que tingui més mal gust o més mala qualitat, diu l'autor de l'informe. Un canvi de mentalitat inviable sense una reforma normativa i més implicació de les autoritats. Ajudaria a sensibilitzar el ciutadà local que sabés que per cada quilo d'aliments en un estat raonable del qual es desfà, també llença les escombraries més de 3 euros. I això sense comptabilitzar la despesa en energia per traslladar els aliments, conservar la nevera, cuina, exposa Muñoz Gutiérrez. Uns 800 milions d'euros només en cost directe.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 I comencem parlant de la protesta contra els legionaris que es va realitzar ahir a les antigues casernes de Sant Andreu. Un centenar de veïns de Sant Andreu han tornat a demanar que la Hermandat d'Antigus Cavalleros legionarios de Barcelona abandonin l'espai que el Consorci de la Zona Franca els va cedir a les antigues casernes de Sant Andreu. Els veïns han participat en una xocolatada popular a la plaça d'Orfila i després s'han manifestat fins a aquell espai per demanar que tingui un ús social pel barri. La protesta ha començat a la plaça Orfila, allà a primera hora d'aquest diumenge han aparegut cartells i pintades del Partit Ultra Democràcia Nacional i també d'exaltació a la legión. Els manifestants, amb l'ajuda d'una escala, han aconseguit esborrar els missatges feixistes. A l'octubre de 2013, el Consorci de la Zona Franca va cedir de manera temporal i gratuïta una parcel·la de 5.000 metres quadrats a l'Hermandat d'Antigus Cavalleros Legionaris de Barcelona per a activitats socioculturals. El Consorci també va cedir espais menors als Mossos d'Esquadra i al Sant Andreu Cricket Club immediatament els veïns del barri es van, posar, van començar a mostrar en contra d'aquesta decisió i l'Assemblea Antifaixista de Sant Andreu de Paloma va elaborar un manifest que ha estat firmat per més de 80 entitats en cas es demana que cap espai municipal es pugui dedicar a l'exaltació del militarisme i del feixisme. També exigeix la retirada de la sessió de terrenys als legionaris i demana a l'Ajuntament i les administracions corresponents que treballin per construir els equipaments planificats que ja fa 7 anys que van enretar. Més informacions per oferir-vos. Parlem de la detenció d'una parella per robar més de 250 mòbils d'una botiga de Sant Andreu. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'encarregada d'una botiga de mòbils al districte de Sant Andreu i la seva parella pel robatori de 253 terminals valorats en més de 53.000 euros. Segons fons policials, els detinguts van cometre dos robatoris a l'establiment. En el primer van accedir a l'interior quan no hi havia ningú i l'alarma estava desconnectada. I un mes després, dos individus van amenaçar les dues treballadores de l'establiment, una de les quals és la detinguda, les van lligar i es van emportar més telèfons mòbils. Els mossos van registrar al domicili de la preia i van trobar diferents mòbils: roba, una armada de foc i una falsa de credencial de la Guàrdia Civil. Els Mossos van iniciar una investigació després dels robatoris i van descobrir que una de les treballadores de l'establiment estava implicada en els fets. La parella autora dels fets va ser detinguda i va passar a disposició judicial per, a, per a aquests fets. Després de declarar davant el jutge, tots dos han quedat amb llibertat amb càrrecs. I ara el que volen fer és celebrar el 75 aniversari de l'Escola del Bon Pastor. Amb motiu del 75 aniversari de l'Escola de Bon Pastor, el centre ha organitzat un conjunt d'actes i activitats dirigides a la comunitat educativa, exalumnes i entitats del barri. L'objectiu és mostrar l'evolució del col·legi i explicar el paper que ha tingut com a nucli de creixement cultural el Bon Pastor. El Bon Pastor era ara fa 75 anys un barri sense... Centres educatius. El 1939, el museu Nicolau Barré va demanar als exalumnes de l'escola Niño Jesús que tiressin endavant aquesta, aquesta iniciativa per formar les nenes del barri. En l'actualitat, aquesta escola cristiana té més de 600 alumnes des de P3 fins a quart d'ESO. El centre disposa d'una pista poliesportiva, amb gimnàs i dos menjadors amb cuina pròpia, entre altres instal·lacions. Segons el professorat, l'Escola Bon Pastor ha estat un nucli de formació al barri. El centre participa en moltes iniciatives i projectes educatius relacionats amb l'estudi de llengües estrangeres i en els darrers anys ha posat en marxa un pla de diversificació curricular. Per commemorar l'aniversari del centre han organitzat un conjunt d'activitats que inclouen una trobada d'antics alumnes, una cursa popular i una taula rodona amb membres de les primeres promocions. I parlem novament de derrota pel que fa a la Unió Esportiva de Sant Andreu perquè ahir va perdre per 2 -0 a 0 al camp de l'Elx Ilicità. El Sant Andreu torna de vuit d'ells després d'un partit on, novament, la primera meitat ha estat bona i la segona no tant. Els locals han, han merescut una victòria que Miguel Ángel i Miguel García s'han encarregat de certificar amb els gols a la segona meitat. L'Elicitano ha sortit amb força i Sergio León ha topat amb Morales en la primera rama datada perillosa del partit. Els de Vicente Mir arribaven molt profuns per banda, però no feien patir en a un equip endreguent ben col·locat. A mesura que avançaven, els minuts, els, quadri, els quadribarrats han començat a jugar més en camp rival, provant sort amb dos xuts molt llunyants de Donald Covert i Maurinho. Una centrada xut del mateix mig gallec ha desembocat en un contraatac molt perillós que Sergio León no ha encertat a rematar quan ho tenia tot a favor. A la represa, la tònica ha seguit semblant fins que Miguel Ángel ha obert el marcador amb una rematada creuada després d'incorporar-se per la banda. El gol ha fet mal al Sant Andreu i ha animat més als locals, que provaven rematades de Marín i Anava, ben resoltes per Morales. No hi ha pogut fer res al capitaità al segon gol, amb una rematada franca de cap d'amigue Garcia des de la frontal de l'àrea petita. A la recta final, Esparren, amb un cop de cap fregant el pal, ha tingut la millor opció visitant mentre que que'ellxe han tingut temps per enviar una rematada al pal. Doncs aquest era el resultat dEls il·ciità dos un esportiva Sant Andreu 0. Cosa que ja ens ve sent habitual. Doncs acabarem aquest primer repàs de notícies parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix la xerrada La Salt de la Tierra. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us oferirà demà dimarts a les 7 de la tarda la xerrada La Salt de la Tierra, una activitat inclosa dins del GLA, grup de lectura activa. Aquest mes es comentarà el documental La sal de la tierra d'Herbert Birberman, DVD-pel·lícula, i es repartirà el documental del mes que ve. És a càrrec de la Universitat Indignada 15M, al lloc que és la sala d'actes Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i cal inscripció prèvia. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. com les primeres nits d'estiu suau i ferma com tu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 Doncs tal com començàvem amb el nostre programa d'avui, ahir es va donar un fet, que és que un centenar de veïns de Sant Andreu van tornar a demanar que la hermandat d'antigus cavalleros legionaris de Barcelona abandonin l'espai que el Consorci de la Zona Franca els va cedir a les antigues cadernes de Sant Andreu. Parlem amb un dels membres de l'Assemblea Antifascista de Sant Andreu de Palomar, com és el senyor Jordi Rabassa. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com és el que es va realitzar ahir? Doncs hir el que vam fer va ser una jornada antifeixista sí. en el que eh, no un centenar com ha sortit en gust mitjà d del grup de comunicació, sinó gairebé 500 persones sí. eh, varen manifestar-nos eh, contra la cessió gratuïta de terrenys públics uh -huh. de tots i de totes pagats per tots i per totes a una a una entitat que no fa absolutament res de positiu pel barri, al contrari. Uh -huh. La jornada va començar molt d'hora perquè durant la matinada grups feixistes van omplir tot el poble de Sant Andreu de pintades xenòfobes, pintades racistes i pintades contra, pintades contra Catalunya. Uh -huh. um, van despertar-nos amb aquesta sorpresa tan desagradable i bé, doncs, va seguir tot el matí amb xocolatades... Amb, amb animació infantil i després, a quarts d'una, fer la manifestació que va donar la volta al poble. Mm -hmm. Perquè hem de dir que l'octubre del 2013 el Consorci de la Zona Franca va cedir de manera temporal i gratuïta aquesta parcel·la de 5.000 metres quadrats a l'Hermandat d'Antigus Cavalleros Legionaris de Barcelona, oi? Eh? Correcte. I de quina manera doncs vau veure aquest fet? Bé, doncs nosaltres ho hem veure com una agressió directa a a la voluntat dels andrauens i les de que en aquells terrenys de la caserna el que hi han d'anar són uns equipaments que estan programats des de fa més de 7 anys sí. i que actualment, amb l'excusa de la crisi, ens diuen que no es pot fer res i aleshores cedeixen 5.000 metres quadrats, que no són pocs, sí. a una entitat de nostàlgics amb fotografies del Franco sí. en el seu local i que el que fan són desfilades militars, misses de campanya i d'altres activitats vestits de legionaris i amb armes, evidentment armes que, que no estan en funcionament, sinó que estan convenientment doncs, a, a nivell tècnic, que no funcionen. Ha no? um, costat d'una escola, a més a més, uh, d'una escola pública, Uh -huh. Aleshores, això nosaltres ho veure com una agressió directa i ens vam començar a mobilitzar en el sentit doncs, que més de 80 entitats de tot Sant Andreu i d'altres llocs de Barcelona i de Catalunya han firmat el manifest. Uh -huh. um, hem anat a plens del districte, s'ha parlat amb l'Ajuntament uh -huh. i al mes de novembre uh, el ple de Barcelona va acceptar, va votar favorablement el que l'alcalde de Barcelona exigís al Consorci de la Zona Franca la retirada d'aquesta sessió. A data d'avui encara és hora que el senyor alcalde faci alguna cosa, tenint en compte que Xavier Trias és el president del Consorci de la Zona Franca, a més a més. Uh -huh. És a dir, que el Consorci, la... <coughs> el Consorci de la Zona Franca no només no ha fet res, sinó que està impulsant aquesta mesura, no? Eh? Bé, fa aproximadament 10 dies, a més a més, els van aplanar els terrenys, són uns terrenys eh, en els que no hi ha construcció, que fan servir doncs, això per fer les seves desfilades, desfilades militars vestits de, de la legion, i, i era un terreny doncs, que estava doncs, més o menys boturut. Fa uns 10 dies van entrar les màquines i els hi van aplanar tot, perquè puguin fer les seves celebracions tranquils. Uh -huh. Per tant, no només els hi han regalat, no només no tiren enrere la sessió, sinó que a més els hi adecuen, uh -huh. amb els nostres diners, eh, sempre. Uh -huh. A més, ahir va doncs, haver-hi la possibilitat de mostrar aquesta negativa a aquests fets, no? Sí, si sí, sí, nosaltres doncs, el que volem és fer-nos visibles uh -huh. i sobretot doncs, que, que no s'aturï la reivindicació, perquè és un atac a tot el poble i a uh -huh. totes les de Barcelona, sens dubte. Segons el que ens consta, aquest manifest, del qual ens ara ens parlaves, ha estat firmat per més de 80 entitats. Correcte. De uh -huh. uh, totes aquestes entitats, que són d'aquí de Sant Andreu o d'altres...? Ja, de tot. La, la, la gran majoria són de Sant Andreu, uh -huh. però també n'hi ha d'àmbit uh, barceloní, uh -huh. n'hi ha els grups polítics, bona part dels grups polítics, no hi ha ni Convergència ni UNO, ni Unió, ni el PP, evidentment, uh -huh. i uh, hi ha la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que ahir també vam comptar amb, un, amb una membre de la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona, que va venir a la jornada, i després hi ha d'altres entitats de Catalunya. Uh -huh. Els veïns, els que sí que van mostrar ahir va ser el seu rebuig total a, a, a aquest a aquest fet? Sí, sí, sens dubte, no hi ha Uh -huh. No crec que hi hagi molts veïns de Sant Andreu que acceptin que carregar sol públic a una entitat militar uh -huh. i que quan el poble surt per, per, per, per mostrar la seva negativa a aquest regal, uh, unes hores abans, la nit abans, uh, empastifen no pas la gent deslegionària, sinó doncs, uh, gent que pot estar més o menys d'acord amb aquesta amb ah. aquesta entitat on pastifan el poble de, ah. de, de pintades racistes. A més, tot això en un moment en què ja fa més de set anys en què s'està demanant l'ús social d'aquests terrenys. Sí, sí. Eh, les casernes va ser una lluita molt important per les associacions de veïns de, de, del districte i molt concretament de Sant Andreu, ah. eh, de molts veïns i veïnes que fins i tot es va arribar a fer una vaga de fam per exigir doncs, la compra dels terrenys etc etc. Uh -huh. um, I i hi, ha, hi ha tot un planejament del que s'ha de fer, però no hi ha manera que ho facin. No? Uh -huh. Nosaltres reclamem que es facin aquests equipaments públics. Uh -huh. Perquè a dins d'aquest mateixa zona a dins aquests mateixos terrenys ja he pensat realitzar, un... que els Mossos d'Esquadra puguin tenir el seu espai i també que el Sant Andreu Cricket Club també pugui tenir el seu espai dintre d'aquests mateixos terrenys. No? Sí, de fet, el Consorci de la Zona Franca no només ha regalat terrenys a la mm. l'Hermandat d'antigus cavalleros legionaris de Barcelona, mm. sinó que també n ha regalat als Mossos d'Esquadra perquè puguin fer un pàrquing mm. dels de... mm. de seus cotxes i en, el... en aquest club de críquet mm. eh, malgrat que també en el manifest el que posem és que totes aquestes sessions mm. han de ser tutelades i han de passar per la comissió de casernes mm. i que per tant el poble ha de poder participar eh, tot i que nosaltres exigim que es facin els, els equipaments que estan programats des de fa més de set anys mm. doncs en tot cas no tenim res en contra del críquet sempre i quan no representi una gran despesa per l'àredi públic, i bé, doncs, els Mossos d'Esquadra doncs, no, no ens hem pronunciat des de l'Assemblea Antifeixista. Uh -huh. Però el que sí que estem en contra és de la cessió a l'Hermandat de Legionarios. Uh -huh. Perquè l'Assemblea Antifeixista, quan neix? Doncs justament neix a l'octubre passada en realitat que ens assabentem, de que hi ha hagut aquesta associació a través, com sempre, de mitjans de comunicació, perquè el Consorci de la Zona Franca és una, és una entitat que ha actuat d'una manera bastant opaca mm. i no va comunicar res. Nosaltres ens assormentem a través de les mitjans de comunicació mm. i a partir d'aquí es fa una crida popular a tirar endavant eh, alguna mena de reivindicació sobre aquests terrenys i finalment doncs n'és l'assemblea antifeixista que ha estat ben present durant l'última festa major uh -huh. i, i bé, doncs, ha estat ben present dels últims mesos al poble. El que sí que és eh, notable és que avui dia encara existeixin entitats com aquestes d'antiguts cavallers leccionaris. No? Bé, a més a més, entitats que a data d'avui estan legalitzades, uh -huh. per sorprenent que sembli, fa mesos no ho estaven, i l'entitat aquesta de l'Hermandat de los Antigues Cavalleros Leccionarios de Barcelona es va legalitzar gràcies, entre altres coses, a l'assessorament de la gent del districte de Sant Andreu, això reconegut pel Raimon Blasi, que mm. els va assessorar com havien de fer la documentació i complementar la documentació per poder ser legals. D'aquesta mm. manera se'ls podien donar uns terrenys, es podia cedir l'ús d'uns terrenys, perquè evidentment el terreny no és seu, s'està cedint l'ús, un terreny amb, amb totes les de la llei un terreny d'altra banda que ja havien ocupat els antigos legionaris eh? Vull dir, no, no és que no utilitzessin allà, tenen el seu local mm. és un local que tenien ja quan hi havia les antigues casernes i quan això era, formava part del Ministeri de Defensa mm. i, i, i ells havien, havien ocupat eh, un cop es van enderrocar les casernes ja havien ocupat aquelles, aquell espai i ja feien allà les seves, les seves mm. trobades per tant podem dir que el districte de Sant Andreu està recolrant aquest fet. Bé, eh, ha fet declar... al principi no deia res. Mm. després el seror Ramond Blas hi va fer declaracions dient que eh, aquesta entitat no aportava res al mm. districte i que per tant s'havia de revisar aquesta sessió. Mm. Eh, el ple de l'Ajuntament de algun final... ple de l'Ajuntament de finals de novembre, Uh, va sortir aquesta votació del ple a l'Ajuntament de Barcelona que exigia a l'alcalde que parlés amb la Consorci de la Zona Franca, diguem-ho així, uh -huh. i no s'ha fet res. Per tant, no podem dir que el districte estigui al, al costat dels diccionaris, el que sí que podem dir és que els ha assessorat i que després, tot i les paraules, no està fent res perquè estigui enrere aquesta sessió. Uh -huh. I ara, en aquests moments quanta gent forma part d'aquesta assemblea antifascista de Sant Andreu de Palou eh, doncs som aquestes coses doncs, no, no és que hi hagi una, un nombre concret de persones ah. però diríem que podríem dir que les assemblees vennen doncs, entre 25- 30 persones que, que doncs, es representen es representen individualment però que en molts casos formen part de col·lectius andreuencs, ah. que doncs, són els que estem en eh, pensant i intentant mobilitzar-nos. Bé, doncs suposo que aquest tema en els propers dies s'assebaran més coses mm -hmm. i, si et sembla, doncs en els propers dies tornarem a connectar perquè ens expliquis com, com es va desenvolupant aquest tema. Perfecte. Molt bé, doncs Jordi Rebasa, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, que vagi molt bé. Adéu. Doncs aquesta, aquesta era la notícia amb la qual ens trobàvem aquest matí, la protesta ahir de més, més de 500 persones segons els organitzadors que ahir van tornar a sortir al carrer per mostrar doncs, la seva, el seu rebuig a que l'Hermanyat d'Antigós Caballeros Legionarios de Barcelona doncs ocupi un espai dins el que són les antigues casernes, els terrenys de les antigues casernes de, de Sant Andreu. Molt bé, doncs el que fem mateix una nova pausa i escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble i com ja va sent habitual de cada dilluns el que fem a aquesta hora és connectar amb el Club Deportiu Trinitat perquè ens expliqui com ha anat aquest cap de setmana en cas jugàvem contra un equip que es deia El Parc, oi, Antonio? Eh. Sí, es deia al Parc, oi? Sí I com, com va anar aquest partit? doncs pues vam guanyar 4-1, uh -huh. molt bé, molt bé. O sigui que teniu ben encarrilada el que és la categoria i el vostre lloc d'intre sí. la lliga, no? Sí, sí, de moment pues, anem tercers uh -huh. i sense, bueno, sense problema de, de baixar, ja estem, com el que diu, matemàticament salvats, amb 42 punts que tenim ara, de moment pues, la cosa va, va bastant bé. A veure, un equip que, és, que ha pujat aquest any a tercera regional i que està lluitant pel seu lloc, és evident que és quelcom per, per felicitar-vos, no? Mm, bueno, sí. Nosaltres no pensàvem pues, que estaríem, en aquesta, aquesta altura, estaríem, com he dit, matemàtics salvats. salvats mm -hmm. Perquè, esclar, si hi si ha un equip de, prim, de primer any Mm. s'han pues de formar els nanos i tot això pues, de moment la cosa va, va, va molt superbé Ara el que, el que cal és continuar lluitant per pujar d'altres categories Bueno, això ja és una miqueta més difícil perquè és molt més car i, però, però no si, si es pot pujar doncs intentarem pujar també mm -hmm. I com han, com han quedat els altres equips del Club Deportiu Trinitat? Doncs pues, els veterans va perdre casa dos a casa 2 uh -huh. a 1, 1 dos 2, vaja. L'infantil va empatar al camp de l'Europa. L'Alevin va, va, va guanyar 3-4 al camp del Pregol. Uh -huh. L'Alevin no es va jugar perquè no va presentar l'àrbit Ah, mira. Eh, el, el Benjamin a va perdre a casa 3-7 amb uh -huh. el Premi a Barcelona, uh -huh. el Benjamín va, va perdre a Lloreda, uh -huh. el Prebenjamín va guanyar a Camp dels 5 Copes 5 a 10 uh -huh. i l'escola va perdre amb el Sant Gabriel 1 a 7. Uh -huh. Bueno, hi ha, hagut, hi ha hagut de tot. Uh -huh. Sí, com, com, cada, com cada temporada. Uh, eh, com, com, cada... com cada setmana. Uh, cada setmana, exacte. Uh -huh. I també ens agradaria saber, doncs, eh, què és el que... amb qui jugareu aquest cap de setmana següent? Bueno, aquest cap de setmana següent no hi ha lliga perquè hi ha descans federatiu. Uh -huh. eh, el, dia, el dia 1 i el dia 2 hi ha descans federatiu i el, el dia 9 anem a jugar al camp del Martinent, uh -huh. que sí. és... Bueno, que també va al darrere nostre són tres punts de diferència que hi ha és a dir, que serà un un, un partit bastant, bastant duret s'haurà <ríe> <ríe> sí. de lluir no? s'haurà sí, de lluitar s'haurà doncs, de lluitar si vol mm. fer alguna cosa <ríe> sí, sí. molt bé doncs, amb el Martinenc esperem que el, el Trinidad doncs, aconsegueixi també a, a guanyar aquest partit nosaltres sortirem pues, a fer el millor possible i si es pot guanyar, bé, si, si es pot treure un, pues, un punt un punt sempre suma uh -huh. Molt bé. bé, doncs ja ho anirem anunciant des d'aquí que la gent doncs, que s'acosti al, al camp que val la pena d'animar al Club Deportiu Trinidad no? Moltes gràcies a vosaltres Molt bé, doncs Antoni ens trobem en un altre moment vale, que, que vagi doncs, molt bé molt bé, doncs és, això és el que us havíem de dir pel que fa a caràcter esportiu. Recordeu que els dilluns a la una del migdia el que us oferim des d'aquí és el, el programa Paraules d'Esport en què es fa un balanç a tot el que dona de sí als esports tant a la Trinitat Vella com als diferents barris de, de Sant Andreu. El que fem ara mateix una nova pausa i atenció perquè tots aquí entrem dins del que és la nostra habitual àrea de servei, avui per parlar de la nostra llengua i avui parlar, per parlar um, de català amb la dinamitzadora del Centre de Normalització Lingüística, la Judit Riar. Fem una pausa i tornem. Fins ara. Les coses que m'estim tant de tu Tens es voltant Llops amb ganes de vendre Més et vull lliure Propietat de ningú I marquen preu A tanques i oastres Posen barreres I retaven el camp Per tot arreu T'omplirien de casa, Vinc les morenes que ha de vora la l'anar. Amb sent gelós, illa nostra, d'estamarells i d'atzor, de d'esplau marí que t'envolta, de ses porxades des llocs. Quan veig ses barques de pesca, per tantes cales i porcs, enyora es fons d'aigua fresca i ses finestres en pont. ses coses, sí, com estim tant de tu i marquem peu. A s'estinques joastres, un ples et voi niura, propietat de ningú. Am sense gelos des tiemps passats, tempestes d'hiver i de sagi de dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us deia, hem obrim àrea de servei per parlar de la nostra llengua, per parlar del català. Hem de dir que divendres passat es va celebrar el Dia Internacional de les Llengües Maternes, del qual doncs, ja ens vam parlar dilluns passat, però és que, que la proximitat amb aquesta data doncs és avui precisament i volem parlar-ne amb la dinamitzadora del Consorci per la Normalització lingüística d'aquí de Sant Andreu, la Judit Riar. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Doncs explica'ns avui sí. de què parlem. Com tu has dit, eh, és el... Com vam commemorar el, el Dia Internacional de la Llengua Materna i avui en volem tornar a parlar uh -huh. perquè, segons la UNESCO, al voltant del 50% de les 6.000 llengües del món estan en perill de desaparició. Uh -huh. I el 96% de les llengües són parlades per només el 4% de la població. I més del 90% del contingut d'internet es redueix només a 12 llengües, uh -huh. dels quals el català és la vuitena o la novena, bones notícies, bona salut, però mm -hmm. per això avui volíem tornar a parlar d'aquest tema. I per, per fer-ho eh, hem convidat a la Mine. Bon dia, Mine. Bon dia. Ens pots, pots presentar una mica? Ens pots explicar qui ets? Eh, sí. <laughs> eh, soc una japonesa uh -huh. i soc Mine Kawaguchi. Uh -huh. eh, fa 24 anys que visco aquí, però parlo... Marement català Parles de, poc català, però... Sí, no, es defens mine, sí. sí. mine, quina és la teva llengua? Eh, meva llengua materna és japonès uh -huh. I quantes llengües més parles? Així ah, sí, Parlo castellà i una mica d'anglès I ara estic aprenent català Molt bé. I on es parla el japonès? Eh, básicamente no es en Japón mm -hmm. Japó <risa> Pero en la comunidad japonesa De fora de Japó mm -hmm. Es para el japonés um, Por ejemplo, Brasil, Hawaii Argentina, Perú On van a emigrar more temps. Mm -hmm. Y a Taiwan A Taiwan, eh, Taiwan En parte de China no? mm -hmm. eh, Y a poca gente Que habla japonés Sobre todo la gente gran que estava estudiant en l'època de la segona guerra. Uh -huh. D'acord. Curiós, no desconeixia aquesta dada de Taiwan. Mm? Uh -huh. um, comparteix territori amb alguna altra, amb alguna altra llengua? Eh, sí, eh, existeix la llengua d'Ainu. Ainu. Ainu. Mm. Ainu. Els Ainus són un grup ètnic. Et in indígena mm. en part del nord. Uh -huh. la llengua da està en perill de desaparició. D'acord. Això. Uh -huh. D'acord. Uh -huh. Curiosa. Buscarem una mica més sobre aquesta llengua, sí. sobre l'Ainu, sí, havia que trobem. Mm. Mm. Segurament ja parla només 10 persones, 10 persones que parla. Només, només que tenen 10, 10 persones, 10, 10 perquè no té letras uh -huh. ah d'acord, no està, no està escrit no té un corpus escrit uh -huh. d'acord aviam si, si algun eh, estudiós japonès es decideix a escriure o a transcriure el, el corpus uh -huh. o com a mínim perquè es pugui conservar uh -huh. no sap perquè sí, sí que sap greu mm? uh -huh. eh, el japonès s'utilitza tant a nivell escrit com, com oral, oi? sí S'utilitza a nivell escrit i oral. I quin alfabet? Ens pots explicar una mica en què consisteix l'alfabet o si hi ha més d'un? Sí, eh, és una mica complicat mm. perquè té 46 hiragana i 46 katakana i un munt de kanji. Eh, en diccionari existeix 50.000 kanji, però en general se utilitza només 4.000 kanji. H uh -huh. Que el cangi serien aquests símbols que a vegades trobem veiem als al mitjans de comunicació. M Així. Però això des de quan estava petita, cada dia cada dia ¿no? eh, tenia deures uh -huh. per recordar-me Kanji. Claro va uh -huh. prendre més d'aquest símbol el can. Aixíí difícil46 de altres no? no, 46 kanjis, ca però simbols. els sí, els mm. 4000 kanjis que necessites mm. per Para per a llegir a eh? diari, diari, no? diari. Mm. Mm. Mm. Això sí que és difícil, mm. eh, es Eh, en publiquen llibres, suposo, en, en japonès, no? eh, sí. ah, eh, sí. I en podem trobar aquí a Barcelona? És eh, sí. Eh, si vol, eh, si voleu trobar-lo i a petita biblioteca. Mm -hmm. en, en Caldero, València a Barcelona i també si eh, voleu, podeu comprar els llibres en japonès mm -hmm. a través d'Amazon japonès i també hi ha petita tenda mm -hmm. que es diu Japonia d'acord, mm -hmm. aquí a Barcelona jo el que sé és que eh, si vas a les, als kiosos d'allà de la Rambla pots trobar diaris escrits en en japonès no? ah, sí, està escrit en japonès alguns diaris sí, uh -huh. sí, que pots trobar per allà uh -huh. d'acord, molt bé eh, la... un segon ah, sí. eh, ens podeu dir un llibre o algun escriptor que us agradi de la eh. vostra llengua perquè el puguem buscar nosaltres Així uh m'agrada molt les novel·les -huh. de Teru Miyamoto Teru no es uh, uh -huh. Haruki Murakami. No, no es tan con el gusto no como Murakami. No. Murakami. Um, es que su obra es muy dramática y romántica. Uh -huh. Y siempre um, he de pensar qué es vida y qué que he de, hacer, que he de hacer, no uh -huh. en mi vida. Es muy bonita. Uh -huh. Interesante. Uh -huh. uh -huh. Tornem al, al japonès, sí? i els estrangers que van a Japó eh, són molts, i quan eh, venen al Japó... Crec que hi ha poc, poc. No, no hi ha morts. No? I que l'aprenguin, mm. la quantitat de, de gent que va allà per aprendre japonès, mm. és significativa o són més aviat pocs? no sé <laughs> crec que poc, hi ha poco, poc sí. perquè aquí a Barcelona sí que conec unes quantes persones que, que estan aprenent el, el japonès perquè sí. els agrada el còmic, manga mm. i llavors sí. se centren amb aquesta llengua mm. mm? però això cada dia més ¿no? eh, cada vegada més mm -hmm. hi ha, ha gent que vol ir al Japón, mm. anar al Japó mm -hmm. o sigui sea que el, el però està augmentant al son Goku augmentant. el son Goku <ríe> el també van sí. tornem una mica a l'origen no? a l'origen del japonès ens pots dir quin, quin és l'origen del japonès ah, l'origen del japonès oh, hi ha moltes teories però mm. no és clar no és clar. no està clar no està no. <coughs> D'acord. I el primer document que s'enté, o la primera prova de la, de la seva existència, quin és? Així sí, eh, Es diu Kojiki. Kojiki va estar escrit l'any 712. Mm -hmm. Mm -hmm. És un llibre històric més antic que es conserva sobre la història de Japó. D'acord. Interessant. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mm. Eh, Mine, tu... Sí. Ensenyaràs el japonès al teu als teus fills o els has ensenyat el, el japonès? Ai sí, sí que he ensenyat, però meus fills parla no parla bé. Però han enting però per para per para costa amor. Mm. Parlar costa, així. costa sempre. En mm -hmm. l'aprenentatge d'una llengua és l'habilitat que més que més sí. costa. Mm. Mm? Eh, el japonès és molt diferent al català així, mm. totalment <laughs> no tot quines, quines diferències més curioses ens pots explicar Així, eh, primer existeix la forma femenina i forma masculina mm. uh, per exemple eh, per dir jo les dones diuen watashi i els homes diuen ore o boku, uh -huh. i també existeix la forma de respecte com vostè de català. Uh -huh. Per tant, en, en japonès és, és bastant accentuada la diferència entre la manera de parlar dels homes i la manera de parlar de les dones. així ah, sí, uh -huh. molt diferent. Uh -huh. I abans m'has explicat una, una anècdota que m'ha fet eh, gràcia, m'has mm. comentat que el, el teu home, va, com que ha pres japonès a partir de, de, de tu mm. eh, doncs parle un japonès de, com, com una dona com una dona per tant és curiós és també curiós. el contrari no? mm. sí, sí no pots continuar amb les diferències perquè Ai, sí. podries dir-nos una cosa més y el que més diferent és dir, per dir no uh -huh. perquè por, per dir sí o no uh -huh. diem "arfinar de la frase per exemple eh, en català no vaig al col·legi uh -huh. no? però en japonès el ordre al col·legi vaig no, no. Al final no, no? Entonces, Por eso uh -huh. Aunque que a decir que sí Antes de acabar una frase Alguna vez cambia Opinión Voy a decir Sí Pero al final uh, No no uh, so Por eso Son prudentes uh -huh. Pero nos cuesta Amor costa Prende la decisión Mm -hmm. és el nostre carà caràcter crec ah. mm -hmm. i una altra cosa més interessant és la nostra mentalitat molt tenim una eh, mentalitat molt, molt especial mm -hmm. eh, com és? Eh? exacte, explica'm sí. una mica que, sí. què és aquesta diferència eh, és, és molt complicat eh? Eh, sense paraula me da imaginar que está pensando la otra persona ah um, se va expresión uh -huh. eh, todo de veo y manera de decir Mhm uh -huh és molt complicat és complicat, sí, sí, sí. sí. sí porque... t'expreses més amb, amb, amb la cara o, o amb la manera de fer que no pas amb, amb el que dius o mm. cosa o sea, així o que algunes sí. vegades tenim problema per treball i entre mm -hmm. matrimoni mm -hmm. perquè la, la dona diu que no mm -hmm. però sonrient, no? Entonces, se murid, sí. eh ha de, ha de pensar sí o no. Adit que no. Sí. Pero estas son bien. Es seguramente sí, sí. ¿No? Así tienen ha de pensar. Bueno, yo tampoco pasa aquí, eh. Mas sí. catalans. Sí. Sí. Sí. Sí. En el caso de las parelles y el patrimonio también. Sí. Sí. Sí, sí. Molt bé. Això aniria una mica lligat amb el tema dels gestos, sí? Mm. De, si utilitzeu gestos o expressions eh, mm. corporals per comunicar-vos mm. o per mm. enfacitzar el missatge. En general, generalment no utilitzem gestos. Quan mm -hmm. eh, parlem, estem bastante quets. Mm. Però, per dir gràcies o oh, perdó, perdó, mm. Un eh, el cap uh -huh. o, encara que parlem per, per telèfon mm -hmm. Curiós Però Això vol dir que has hagut d'aprendre fon altres fonemes que són molt diferents del que, so del que és l'alt japonès no? Ai, sí. per, per poder expressar-te en català mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé I ens ha portat, li vaig demanar que, que ens portés un, un poema un text mm -hmm. escrit d'un sí. escriptor japonès i uh -huh que ens llegirà. A, ver, a veure sí. com sona això. Un poem de Towson Shimazaki. És es una escena de primer amor mm -hmm. en Campo de Poma. És molt mm -hmm. bonic, eh? <laughs> Hatsukoi. Mada agesomeshi maegami no ringo no moto ni mieshi toki. Mae ni sashitaru hanagushi no hana alkimito moikeri. 優しく白き手を伸べてりんごを割れに与えしは薄くれないの秋の実に人恋い始めしはじめなり我が心の秋ため息のその髪の毛にかかる時楽しく恋の坂月を君が鼻先に組みしかなりんご畑のこの下に小野塚なる細道は我が踏み染めし片見沿と molt bonic i sempre, sempre que sento llegir poemes o textos en altres llengües tindrem ganes de, de posar-te a aprendre aquella bé. llengua Ay, sí. Sí. Sí. molt bé doncs moltes gràcies Mine Ay, per compartir i som Goku i Shinchan volen dir alguna cosa en japon... ah, tenen, alguna... tenen alguna traducció traducció de? del català del japonès al català de Son Goku, Son Goku. Mm. o és el nom només nom. és es un nom, ah, vale. nom però el noi de China uh -huh. Son Goku és un famós eh, de por historia uh -huh. no, però com un de cuento no? uh -huh. molt bé d'acord Shin-chan sí, és un típico... Típico noi. Es el típic noi és un típic noi entre mal llat i, i sempre pensant quin una en pot fer oh, yeah. mm. però no vol dir res chan en, en japonès no te traducción. Eh, al no, es que creo que su nombre es Shin Ichiro Shin Shinji, no me acuerdo, no me acuerdo. Mm -hmm. Y Chan es como siempre ponen ponen mm -hmm. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, mi nombre es Mine. Sí. Mm -hmm. eh, y soy Mine-chan. Mm -hmm. Como, como Shin-chan, ¿no? Ah, d'accord. Mm. Mm -hmm. Okay. Como la señora persona la persona, sí. la persona. Sí, però per a Ària mm. Mar sí. a petit, sí. uh -huh. petit o amics d'acord uh -huh. ok, interessant hm? uh -huh. doncs molt bé. molt bé doncs fins aquí eh, sí l'entrevista amb la Mine i, uh -huh. i espero que, que ha agradat als oients igual que ens ha, que ens ha agradat a nosaltres uh -huh. hm? molt bé doncs esperem que trobar-nos en una, una altra ocasió també Vinga Grà gest. Uh, doncs el que fem ara mateix és anar ja directament cap al que és la nostra habitual agenda. Bé, doncs ja tornem a aquí i ara el que volem és oferir-vos algunes dels actes, algunes de les activitats que es realitzen aquests dies als nostres barris. Per exemple, comencem per la Nau Ivanov, que us ofereix el curs Mètodes Escènics en el Teatre Breu. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix a partir d'avui el curs Mètodes Escènics en el Teatre Breu. Doncs adreçat a actors, i... adreça actors, directors i dramaturgs, interessats a muntar una peça de Teatre Breu al voltant d'una idea inicial escollida per cada participant, es desplegarà una bateria d'eines i recursos dramàtics per escriure i visualitzar el primer munt d'una peça de teatre breu. Com a cloenda del taller es presentarà davant del públic la lectura dramatitzada de les obres eh, creades a càrrec de Carlos B. El programa consta de 7 punts. 1. Posada en comú d'idees dels participants i primeres reflexions escèniques. 2. Construcció dels personatges. 3. On se situa la ficció i la realitat a l'escenari. 4. Foment de la coherència, la semblança i la transmissió, possibilitats i eleccions. 5. El clímax en el teatre breu. 6. Conclusió i assaig general de la lectura dramatitzada. i 7. La mostra. La selecció d'alumnes es farà per currículum que haureu d'enviar en format PDF amb el formulari. El lloc és la nau Ivanov, carrer d'Honduras, número 28. Les dates són del 24 de febrer a l'1 de, de març. L'horari és de 10 a 2 del migdia. La lectura serà dissabte 1 a la tarda, el preu són 180 euros, les places màximes són 15 i la llengua del taller és en català i castellà. I per més d'informació, doncs podeu adreçar-vos a formació arroba més coses a comentar-vos, ens n'anem ara cap al Centre Cívic de Sant Andreu, que s'ofereix l'exposició al 1714 des del present. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran Número 111 s'ofereix aquests dies i fins al dimecres, en motiu dels fets del tricentenari del 1714, una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Doncs han uns horaris per poder gaudir d'aquesta exposició, els dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit i els dissabtes, 11 del matí a 2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 i de l'Espai Jove Garcilaso on anem al Centre Cívic de la Sagrera perquè us ofereix el món del foc a la Sagrera des del 1982. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca us ofereix fins al proper 14 de març una mostra que vol fer un repàs ràpid dels elements que s'han incorporat al llarg dels anys a les festes d'aquest barri. Diables, bestiari festiu, finals de festa, versots, lluïments... L'entrada és lliure i l'aforament és limitat. I per últim dir-vos que el recinte de la Fabra i Coatz, al carrer de Sant Adrià número 20, acull fins al 13 de març, crònica, narració, història i subjectivitat que s'inclou dins d'aquesta proposta que us ofereix des de la Fabra i Coatz. Doncs nosaltres el que fem ara mateix ja és acomiadar-nos de tots vosaltres, donar les gràcies a la Juït Riar i també a la Raquel Moreno i els nostres tècnics. Així que, si voleu, en retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu seu.